Як один, одягнені в жовто-блакитне конець польського слуги, керовані від силоусого червонопикого маршалка, бігали поміж столами з надзвичайною швидкістю і спритністю, розносячи страви й вино, підливаючи панам у високі чари, кухлі і срібні кубки. Ніколи ще не бачена кількість панів, їхні препишні шати. Регіт, розмови, голосні вигуки, двякання посуду, чіткі накази і стриманий гомін тисячної юрби, що оточували Майдан, попервах приголомшили її діда Панаса і Максима. «Дивись, дивись, як упадають коло Яреми», – шепотів дід. «А він, дивись, яким королем поглядає». «А все ж таки, треба гадати, підкорився регіментарям». «А спочатку, пам'ятаєш, той жовнір казав, «Ні за що в світі не погоджувався стати під їхню руку». «Дарма що регіментарі від самого сейму призначені». «А отой, бачиш, у зеленому з золотом, то воєвода кисіль». Грецької віри. Ну, той, що все трактував з Хмельницьким, та й панів нахиляв до згоди. Бач, який сивий, розумна голова. Це той, що його наєтність гущу кривоносівці пожакували. Але ж, а є, що православний чи католик, аби пан... Дивись, дивись... «Ото чудо сія!» «Та він промовляти збирається, чи що?» Кисіль справді устав з крісла, якось і гнівно. «Ну, певно допикли йому чимсь дуже. Не люблять його. Дивись, як блищать очі!» – прошепотів дід. Ясновельможне панство, гукнув кисіль так, що аж покотилась луна, й гамір за столами почав ущухати. Ясновельможне панство. За мої послуги, за мої піклування на користь ойчизни нашої тут насмілюються платити мені образами. Хто коли? Що він верзе? почулися вигуки серед панів. Тут насмілюється закидати мені дводушність. Спитайте в товаришів моїх, комісарів, які образи терпіли ми від козаків. Навіть саме життя наше було в небезпеці від цієї непогамованої мужви. Чого не витерпів? Чого не робив я, щоб досягти бажаного для ойчизни заспокоєння? І що ж? За всі ці страждання тепер мені платять образами. Та хто там його образив? У чому річ? знову почулися голоси серед панства. І де ж? тягнув далі кисіль, тут, на бенкеті, де сидить чи не весь цвіт нашої матері речі Посполитої? Хай ж? Ще раз почую ті, що мене зневажають. Віри я православної. Але я польський сенатор і нічого спільного з бунтівниками не маю. Серед цієї мужви не може бути благородної шляхти. Я завжди готовий боронити свою православну віру, але я перший бажав би, щоб Геркулесова рука ясновельможного панства. «Розчалила гідру повстання!» «Віват, віват!» – залунали вогюки, але не дуже-то одностайно. Ганер піднявся чималий. Аж раптом запанувала така тиша, що дід і Максим навіть почули голосне чм'якання якогось товстелезного пана, що сидів край найближчого до них столу, і, розриваючи на шмаття якусь печеню, Безперестані набивав собі масними руками рота. Ненажерливий пан той ж хвилини перестав чм'якати, бо почав промовляти сам князь Ярема. «Правду, – сказав пан воєвода Кисіль, – щиру правду. Ніхто так не повинен бажати розчалити гідру повстання, як ми з паном Киселем. Чиї маятності грабує тепер хлопська наволоч. Але пан воєвода Брацлавський певно і тепер не одмовиться ствердити, що він краще бажав би погамувати хлопство не вогнем і мечем, а перемовами, а листуванням, трактатами. Пан Кісіль навіть тепер, що сьогодні, радив не наступати на козаків, а ще раз зробити спробу замиритися, вербалюзантами. Хай же пан воєвода не ображається, коли ті, в кого кров гарячіше і серце сміливіше, не поділяють його думок. Хай пан воєвода розмислить і обміркує, чи може бути в нас, у панів старожитньої, благородної крові, чи може бути в нас мир за тим розгнуданим, вонючим дикунством, за тими схивнатами, що грабують наші костюли, грабують наші скарби, здобуті чесним мечем, Впускають з димом пожеж наші замки, міста й села. Ганьба тому, хто закликає до миру з цими вандалами, з цими брудними гунами, що своїми вонючими човітьми топчуть із брудом, мішають нашу шляхетну культуру бити. «Рубати! Вогнем палити треба це бидло! стерти в обличчя землі непокірних! А тих, що навколишках проситимуть нашої ласки, приборкати так, щоб гадків їх не було про непокору!» Ціла зграя знялася серед панів на цю промову. «Бити! Рубати! Вогнем палити!» Торти з обличчя зулі! Зілак Єремі! Несамовито вигукували пани. І навіть челяді і прості жовніри, що оточували Майдан, почали гукати на честь Вишневецькому. І довго ще всі не могли заспокоїтись, і гукали, і пили за здоров'я князя, і підкидали вгору срібні й золоті кубки. А вже ж Максиме... Чи не півночі збігло? Глянь, як на небі віз нахилився, сказав дід. Але хлопець не чув його. Він аж навшпиньки став, щоб краще розгледіти, що було на величезній, срібній з золотом таці, яку несли восьмеро двораків у блакитних з червоним ліберіях. Дід і собі глянув у той бік і тільки промурмотів. «Ого! Такого ще й я не бачив!» На таці, що була за обільшки з чималий стіл, посередині стояло ціле дерево, зроблене з цукру. На ньому понавішувано було груші, яблука, вишні, сливи і ще якісь невідомі Максимові овочі. Під деревом було кілька трояндових кущів, з буйно-розквітлими квітами, червоними, жовтими, рожевими. Між кущами лежав зроблений із солодкого тіста лев, завбільшки з чимале порося. Рогатий олень поруч з двома трохи меншими від нього козами, здавалося хотів перескочити через кущі. По всій таці порозкидувано було пірники, медяники, цукерки, Золочені горіхи. За великою тацею слуги несли ще дві, наполовину менші, майже з такими самими окрасами і ласощами, як і на перший. За цими тацями несли ще менші, а далі і зовсім маленькі, такі, що кожну вже міг піднести тільки один слуга. Максимові здавалося, що панство так і накинеться на ці ласощі, але рідко хто з панів звернув на їх велику увагу. Більшість цікавилася самими тільки винами і медами. А гамір і крик усе зростав. Багато хто був уже зовсім п'яний. Дехто навіть заснув, поклавши голову на стіл або на поручні свого фотеля. Потроху гучніші й сміливіші, Ставали також вигуки панської челяді, що для неї в кількох місцях коло Майдану повикочувано було діжки з горівкою і пивом. А дід, що давненько вже куняв, хотів був іти вже з Максимом спати, коли раптом якийсь пан, п'яний настільки, що вже ледве зміг підвестися, привернув до себе загальну увагу. «Зрадники! – кричав пан гучним, мов труба голосом. – Зрадники! – «Ошуканці! Назаріж нас сюди привели! Я половину майна свого витратив на цей похід! Я всі коштальності привіз із собою, а тепер що ж? Віддавати їх хлопам та карам? Ошуканці!»